Tror du satt igång inspelningen och jag satt och pratade om eh, när mina tantiga kollegor kommer fram och styr hunden när jag sitter och arbetar? Det är inte lätt, Kim. Nej. Vi, eh, ska vi börja prata om det här med Jesper Karlsson nu? Att han har riktats till eh, Manchester United, Liverpool, Napoli, Lazio och nu verkar han vara klar för Bologna. Bologna är det här transferfönstrets stora lag för oss. Mm. Det ligger där i bakgrunden hela tiden. Och det är ju kul också för att du har varit spindeln i nätet lite här, Glenn. Och varit nere i regionen och jag vet inte vad du har gjort där nere. Men någonting har du uppenbarligen gjort. Jo, oh, här har jag testat pizzan och pasta. Det är väl det jag har gjort. Men ja. eh, om vi då går tillbaka till Jesper Karlsson. Inte där det är det dåligt val. Jämfört med vad du har snackat som antar jag. Så, så, som inte följer italiensk fotboll. Det är ju rätt osexigt här Ja, för det, det, jag bara spanade in där, jag såg att eh, AC, eller Bologna har ju köpt Asettas mittback också Och eh, Bolognas högerback har gått till Asetta Och eh, Asetta och Bologna möttes i träningsmatch för två veckor sedan Det känns som att det är många relationer däremellan Och att det här kanske är lite så här, ah, måste nu gå nu Så att vi, vi får bara, där har vi bäst kontakter, vi skickar honom dit nu Jag tror nog också det kan vara så faktiskt Att Jesper och hans agent har sagt att nu vill vi få till en försäljning här och sen har varje klubb han har sig till har Hittat någon billigare Och så till slut står de där och att, Vad fan, ni kan väl köpa honom jag ja, men var... Och sen han är väl lite för skadbenägen också Ja, tyvärr Är det svensk media som har byggt upp det här Liksom med Lazio, Napoli, Fiorentina och så vidare För det känns så jävla typiskt svenskt Alltså, jag menar så fort någon spelare gör, gör succé och håller sig i ligan Så ska de liksom till, till Liverpool Och fan, och hans moster och sen hamnar de liksom i, i Rennes eller Sanderland i det, det är väl Gazettan som står bakom detta. Det är rosa i Gazettan. Ja. Eller ja. Karrieren kan du också. Det är väl framförallt att de inte är så jävla noga med källkritik i Italien tror jag. Typ Emil Holm, den gamla blåvitbacken, Han har ju varit klar för åtta olika serialklubbar, vet jag. Fast ja. aldrig hände något. Mm. Så jag tror bara... Och, och sen är ju svensk media jävligt snabba på att hänga på där. Så så är det med den saken. Men vi hittar ju ett roligt mönster här att... Bologna och Alkmaar möttes ju på försäsongen. Ja. Och Elfsborg äh, och Brönby möttes på försäsongen. Och sen och vi var... var man spelare. Och Ivar och Hedland. Ja, men där, där, där har vi det. Och det... Mittjylland och Elfsborg möttes på försäsongen. Och de, och de är Römer väl. där. Ja. Ja. Så har vi någon i Lyngby som kan förväntas ersätta Ockels? Marcel Römer. Han Römers bror. Han är ju också där för sin mittfältare. Men... Ja. ja, kanske. Ja, vi kommer till det senare. Nu sparkar vi igång och rullar introt. 24 timmar har gått sedan vi slog Melby hemma. 2-0, klockrent. Men jag vill börja med den här stora veckans... Nyhet, och då pratar jag inte om Simon Hedlund Utan jag pratar ju Arbetseneli Som ryktas hem igen Och det slog ner som en bomb på fredags fredagseftermiddagen Jag kunde inte fokusera på jobbet Överhuvudtaget på fredags fredagseftermiddagen Det är stort Eller eh. jag? Ja, jag överdriver, fan Jag, jag har ju ja. en känsla av att du har sökt på Arbetsenelis namn Varannan timme I sex månader Och sen när det väl kom nyhet om att det kunde ske Så gick det upp i fallset. Det är ju lite så här: det smörjer egot lite också. För jag drog ju fan igång i vinter så att nu ska Arber hem här. Och ja, men du vet, vi twittrade och vi poddade och så här. Och, och folk sköt ner att nej, nej, nej, det finns ingen chans. Och sen drog jag igång det i sommar igen och försökte få med mig lite folk där att nu ska vi skapa en hype här. Arber ska hem. Men nej, men sen men om, kom det här väldigt plötsligt. Men om man då tar premisserna för det, att han skulle komma hem i den åldern så finns det ju alla förutsättningar att han skulle kunna bli, ja, men alltså. Det här kan ju bli väldigt bra om han då, då stannar karriären ut och inte åker fast i något skadeproblem här. Det är väl det som kittlar mest här. Plus att eh, Arbers första tid i Älvsborg var ju fantastisk. Mm. Ja, jag minns ju med glädje det där jävla målet borta mot Norrköping 2015. När han blev inbytt i matchen och så bara han tog han bollen i mittback bak och bara drog ifrån allt och alla. helvetet var han sprang. Du och jag kramades ju då, Olle, på läktaren och TV zoomade in det också. En vacker ögonblick. Ja, det var en fin match. 4-0 borta mot Norrköping. Som vi möter i nästa omgång, men det kommer vi till senare. Men i alla fall... Eh, nej, men det, jag tycker det är mäktigt det här med Arbor. För jag tycker att han är... Eh, kanske den mest talangfulla fotbollsspelaren jag. Ja, från Älvsborgs egna led i alla fall. Så är han ju nog det. Och man har aldrig faktiskt tänkt på allvar att han skulle kunna komma hem vid 28 års ålder, men nu verkar det ju i alla fall som att vi försöker hitta en lösning med Reims här, så att det kan bli verklighet. Och sen, jag vet inte fan vilken form han är i, jag vet inte fan hur det här, hans knän håller och sådär, men han är arber. Jag men och, och, det är då vill jag bara säga, om vi sätter det här på Kim-skalan, Kim, vart, vart på Kim-skalan rycker det här, så alltså, kommer han in på, på Topplacering i eh, intressanta nyförare Och du skulle rosa i hamn Ja men det är klart att han gör det, sen hade jag ju hellre sett Sivert Men eh, jag, jag gick ju igång Jag väl ju Messi. Jag gick ju igång så i helvete på Med Sivert istället och så jag jävlar med mig uppdatera Varenda jävla Sportsida på nätet liksom I tre dygn eh, Eller jag hade inte fått sportsida kolla rätt sagt, men eh, Ja, men med sin el är väl jättestort. Alltså, det känns som att han hamnade lite i skymundan i Sverige i med att han inte valde det svenska landslaget. Ja. Alltså, man liksom får inte men... någon utrymme i media även om han faktiskt har gjort det bra utomlands. Även om han har haft det jobbigt med skador och så vidare. Ja, men ja, det är jättestort. Men det man kan säga om Arbjörn är han har haft det jobbigt med skador, ja. Men jag tycker ändå att när han har spelat i, i Nederländerna och Frankrike så har han alltid gjort bra ifrån sig. Det är ju ingen spelare, han, jag får aldrig känslan av att han har petats på grund av sina prestationer utan det är nog mer snarare att i det här fallet då, att Reims har blivit så otroligt mycket bättre eh, på kort tid. Eh, så att de satsar ju högre nu helt enkelt. Och, eh, så, så jag tror att eh, nej fan, det är klart, får vi hem honom tränar honom lite och sådär så det ska vara en stjärna i allsvenska. Ja, det, farhågan jag ändå vill lyfta, det, det får inte bli, alltså det kan man inte heller säga att Emir Bajramis hemkomst blev ett fiasko. Det är för starka ord faktiskt. För det känns som att Emir när han kom hem var en ganska ekonomisk, nyttig ledare <här> som vi hade i truppen. Det ekonomiskt för... nyttig ledare ja, jag, hör, det? Jag, hörde mig själv, jag hörde mig själv Men ja. att det var ekonomiskt bra Men han också var nyttig ledare de åren Han var i, i laget Ekonomiskt nyttig ledare, det är ju Kim Eriksson I den här podden skulle jag säga ja, men Jag tycker det är jävla skillnad på värmning också För Bayrami, alltså, det, det var ju verkligen Ingen som visste vad han Jag menar, hade han spelat en match På ett år när han kom hem till Järnespel Han kom väl hem och liksom skulle träna upp Sitt halvår så får vi se för han kan spela sen ungefär hur många, men då, ja, men hur många matcher har Sinelli spelat de senaste tolv månaderna? Ja Det är väl inte, alltså Han har ju spelat matcher, då har han ju Men det är ju inte så många Nej, men det, det känns ändå som det är väldigt skillnad Alltså, det, det kändes som, ja på jag för mig mm. det Jag tänkte att Bayrami Bayra, Rasmus Elm Liksom, hon kom hem samma år dessutom Födda samma år ytterligare dessutom Var liksom att, ja men Fan, de, de, de försöker ingång till eller ger er karriären en sista chans i ska nu. Jo. Jag ser här att Arber spelade 17 minuter. Han blev inbytt mot Lans eh, 12 maj senast. Sen dess har han suttit på bänken i tre matcher och sen har eh, han inte varit med i truppen på försäsongen. Men innan dess, alltså, det var ju ja, 45 minuter här, 20 minuter där, 10 minuter där. Det har varit inhopp. Um... Ja, det är tolv starter förra året. Och... Senaste, senaste 90 minuter han gjorde, det är ju intressant. Det var ju i franska kuppen mot Toulouse för, för övrigt. Uh, där Jag trodde att Oliver Sandén var med, men det var han inte. Jag skulle göra en bra övergång här till Oliver Sandén, men det skedde sig. Nej, men det det senaste, senaste 90 minutan var då i ja, 8 februari 2023. Så ja, det är klart att han är inte superfitt, kanske. Nej, det är, alltså det är rädslan. Men ålder och alla premisser och stjärnorna står rätt. Då, är, då kan det vara en värme att minnas livet ut. Sen kostar det pengar det här. Men vi snackar väl lån fortfarande? Ja, vi snackar ju Eller ja, det har ju... Vad Arber då Göteborgsposten hade ju en intervju med Arber Och där var han ganska tydlig Att han väldigt gärna vill hem på grund av sin sociala situation Han ska bli pappa Han gillar att hänga med sin brorsa Och sådär Och att Älvsborg och Reims jobbar på en lösning Och sen vad jag förstod utifrån den artikeln Så får vi se lite om det blir Ett, ett lån eller en Permanent övergång Det känns Men... mellan raderna som att Arber har lite för bra kontrakt för att det ska bara Sägas hej då här och nu också Ja, det är mycket pengar Reims skulle ge upp om de låter honom gå till Helsingborg. det tror jag. De skulle nog kunna sälja honom någon annanstans bort igenom och få en ganska bra peng. Mm. Men, men hur funkar det där? Liksom, jag att, alltså Malmö känns som att de Väldigt ofta plockar hem som bryter sina kontrakt alltså det, kanske, det är väl en hel boss också nu nu är jag ute på väldigt djup vatten Men, men skulle Arber egentligen kunna bryta sitt kontrakt Med Reims gå till Älvsborg, Eller är det liksom så här oetiskt på något vis ja, Om båda parter går med på det Det är väl som liksom ja, vilket företag som helst Ska vi försöka fixa så att Josef och Komo Kan snacka med klubbledningen på något sätt kanske Ja jag vet inte Men fortsättningen lär ju följa här i alla fall Men vi kan ju enas om att fan det är Alltså oavsett fysisk status Det är Arbetseneli vi pratar om mm. Ja, jag håller med går, går det för hem honom så är det ju bara att, Det är ju för fan bara gasa och tuta Och köra och ropa hej Ja, vi, vi, vi har ekonomiska muskler Och Men som slås som ett så Jag tycker det är värt en chansning Helt klart Ja. Mm. Eh, vi värvade ju en kille igår här också Simon Hedlund Jag, jag vill ta upp det som han sa i sin intervju där. Att det är där. nästan var lite känslosamt Nej men det var ju det är jag fastnade När du spelklar ja, Det vet Stefan Det var han koll på Och sen, Men det, det jag vet Det är att jag måste vara några dagar i Köpenhamn Och det, Ni vet varför det, han behöver vara det va Skattereglar antar jag Ja Det, det tycker jag var roligt att han outade Att han skulle åka tillbaka till det Det är han ju, det ju varit... det är flera allsvenska spelare som har suttit på flygplatsen I Kastrup för att få Ta del av de där skattereglerna. Det känns som att han skulle åka dit och sitta tre dagar. Ja, det är väl har... riktigt någonstans i alla fall alltså. Han hade tydligen tagit en avstickare till Egoland också mitt i allt detta och hunnit med det. Ja, men han är småbarnsfar. Ja, jag heter Simon Hedlund, kvist är. Oj. Där blev ni tagna på sängen. Ja, det är. Ja. Han var med i guldlaget 2012. Ja. Han spelade... Han, var... han, deltog... I... han deltog i sju matcher. Han var bara sju matcher? Jag tror det var mer. Nej, inhoppade i alla sju matcher 76 minuter speltid under säsongen Totalt Jag trodde också det var mer faktiskt 76 minuter speltid Jag kommer bara ihåg att han hoppade in där I sista fem mot Geis borta Och spelade fram Oskar Hiljemarkt i segermålet Tror ni Boman eh, får ihop 76 minuter i år? Gå ja, till det... kvisset nu innan vi fastnar och sånt där. Ja, Vi ska inte fastna i det nu Jag vill veta Tre spelare deltog i mindre matcher Än Simon Hedlund Vilka? Skuli. Alltså, Glenn, vad sa du? Skuli. Skuli, Jon, Fridjersson. det är rätt. Kalle, Kalle Vede. Kalle Vede är rätt. Vilken jävla pangstart ni får. An, An, Andreas Andersson. Nej. Abbas Hastam, var, var han i Älvsbro då? Nej, det var han inte. Ja, han kom senare. Han in Men du räknar i han också. Alltså, vi har en spelare som har deltagit. Perfekt! Perfekt! Perfekt! Perfekt ja, per, per är fan bra, han hade gitt inne på täcken och sen bröt han benet yes. fan, jag Nej, fan vad snyggt Den, den häckematchen han hoppade in i, då jobbar jag i hemtjänsten Jag minns precis, alltså, jag minns en vårdtagare jag var hos den kvällen liksom, När jag hörde detta i ena luren mellan liksom, eh, de, de jag jobbade hos så säga det är ändå mäktigt att du har ett så här moment där Perfikt debuterar dig i allsvenskan. Att du har det liksom. Ja. Ja, det är vad jag då. Ja, men till, till, tillbaka till den här matchen mot Norrköping när Sinelli gjorde den här räden. Eh, då minns jag att jag satt på Lerus när det låg i centralstation. Ja, du är stark där. Nej men Perfiktor 2012, han deltog i en match och spelade 14 minuter. Han, han spelade faktiskt mot Floriana också. Ja, men vi snackar ju bara allsvenskan här då. Jag vet, men gre grejen var ju att han blev utbytt Han skulle ju ha 90 minuter mot Floriana För vi körde över dem i första matchen Men han, hans eh, hud i ansiktet Började ju koka för det var så varmt Så de fick byta ut dem en halvtid <laughs> <laughs> <laughs> Vad är det? Var det här? Det inte stämma ja, Det var fan folk som svimmade på läktaren där riktigt. Ja, ja. riktigt hur, hur, hur många matcher var, var skulle Inblandade i då? Han ju var inblandad i fem matcher. Och han spelade... startade han sta, starta man mer än Helsingborg? Nej, jag tror han spelade mot Helsingborg borta. och Sen gjorde han nog något han, inåt det. Mm. Så det blev 105 minuter totalt. Kalle Wede då spelade 91 minuter och deltog i två matcher totalt. Ja. ja men både Anton Veder och Sebbo har med om i truppen. Men gjorde inga minuter. Nej, så Sebastian med spelade inte en sekund. Eh, 2012. Ja, det är, det, det, vi hade ju en spelare som ju var med i alla 30 matcher 2012. Vem Johan Larsson. Johan Larsson. Det är ändå jävla fint när man kollar statistiken. Fläst minuter 2012 Johan Larsson. Minst minuter 2012 per Fritti. Och nu är de med i guldstrid tillsammans igen. Det är men, men var det 2012 Johan Larsson var? Alltså, han blev inte ens utbytt, alltså att, han, att han deltog i alla minuter dessutom. Nej, alltså han har deltagit i 2568 minuter. Matte-geniet eh, Kim Eriksson. Ja, nej, nej. nej. Han, han, han, han, han, startade, han startade inte alla 30 2012 12 Så var det. Mm. Nej, men han deltog i alla. Det skoj, om han åkte in på repmånader som Sven Jonas gjorde när det, det bröt. Men det, ja. ja, men, men sen, sen hade han väl en sån här på att han alltså, gjorde alla minuter i alldeles. Så typ två eller tre säsonger i radio. Skitsamma. Ja. Nej, men för att återgå till Simon Hedlund. Vi pratade om han i förra poddavsnittet och att... Eh, det kan bli så att han spelar forward hos oss. Det kan bli så att han spelar släpande forward hos oss. Det kan bli så att han spelar ytter hos oss. Ja. Kul att han är hemma, eller? Absolut. Jag tycker vi ska stå upp fast i det vi sa senast. Att eh, vi får se här. Men det, det känns ju bra att eh, förstärka laget i det läget vi är. Min spontana tanke igår var också, när jag såg intervjun, så här. det känns också som att han har, han, han har ju mognat, han har blivit äldre och Johan Larsson sa ju det också att han har utvecklat väldigt många saker i sitt spel. Så vi är positiva. Vi är positiva. Ja. Ska vi snacka lite om matchen då? Vi mötte Mjällby. Jag var väldigt orolig för deras vägg till fembackslinje som de... Alltså det... den där matchen mot Malmö i omgången innan. Då stod de ju 11 spelare inne i eget straffområde typ i hela matchen. Det var jag lite orolig för det då igår. Men Jimmy Tillin, han är jävligt smart. Han, han skiter i sitt signum, pressen. Och ja, men låter... han var så här bara, nej men nu låter vi Mjällby ha bollen. Ja. Ja. Och hur bra är Mjällby med bollen då? Det vet nej, de var, det. Ju, de var ju inte så bra. För det här, i första halvlek där så slår ju, jag tror det är, ja det är en mittback i Mjällby i alla fall. Ehm, Krishak heter han, tror jag inte. Han slår ju en boll rätt i gapet på Noah Söderberg från Bredared. Uh, som sen också slår en passning i knähöjt till Beidou Som lyckas få fram den till den totalt osynliga Svein Gudjonsson <laughs> Som gör mål Ja, det är, det är ett fotbollsmål det också Men om man nu då ska ta de kritiska ögonen på sig Så kan jag känna att vi utnyttjar inte det där För att vi lät ju dem ha bollen och sen så vann vi bollen några gånger Men det var, det var inte världens bästa passningar framåt Nu var det liksom inte så att Alltså nu behövde ju inte Sven ligga i press och nu var det inte Sveins fel den här gången utan det var snarare så att leveransen bakifrån var inte topp. Nej, det... Finns, det... Alltså, det... Vi gör ju målet så att vi, och vi vinner men eh, om man ska ta på sig de kritiska ögonen i det här så, så är det väl det som är kanske det, det som är dåligt. Det är svårt att podda just nu för vi är ett sånt jävla läge på tabellen jag kan inte, inte ha några kritiska jävla ögon. Bara vi tar tre poäng så, så är jag lycklig. Ja, och det, det var väl också Jimmy Tillin inne på väldigt bra i den intervjun efter matchen. Att, eh, Mjellby, det är viktigt att göra första målet själva. Men mot Mjällby kanske det är extra viktigt. Att det var en del av taktiken Att det skulle vara på det sättet. Ja. Oh. Sebbe var ju nere och göra mål också. Jävlar! Helvete vilket skott. Jag såg ett roligt tweet om det. Att eh, ryktet säger att det gått Gottfried Rapp jag fick laga ribban efter matchen då <laughs> <laughs> Ja, det är roligt. Jag, stod, jag snackade med Sebbes kusin som är lika gammal som honom, Gabriel. Har du någon någonsin sett Sebbe skjuta, sa jag då. Nej, det har jag inte gjort. Vi har spelat ihop sedan vi var fem år gamla. Och jag har också spelat med Sebbe när jag var ung. Och jag har fan aldrig sett honom att skjuta heller. Så det, det kom från ingenstans det där, verkligen. Jävla synd att han inte satt. Men sen får ju Mjölben höna mitt i allt Och eh, Hakon... Han kliver långt ut i straffområdet och plockar ner den där bollen. Det, det gillar man. Han, han står inte kvar på linjen. Och när han har fått ner den där bollen då, så ser han eh, Jeppe Ockel från eh, centrala Gylland. Skälland. <laughs> Nej, Gylland Tror du du skulle dra hela namnet där? Ja, Jeppe Muldrup från Silkeborg på Gylland. Han ser honom och eh, kastar iväg bollen och sen jävlar går undan. Du, du jämförde ju det här med Seneli slökning mot Norrköping Återigen då igår Ja, ja men Seneli tog ju ändå sig förbi Två spelare tror jag också Ockels behöver ju bara springa rätt fram här nu Och skaka av sin försvarare Vilket jag tycker i och för är fantastiskt bra gjort också Att han lyckas skydda bollen i den höga farten Och se till sådana här Det här Malmölånet då Noah Eli Han får ju käka och så en perfekt bollsnett i Napakå till Michael Bido 2-0. Och oh, skönt för Bido där. Det, han, han har gått lite under radan. Han har gjort en jättesäsong som kanske inte har synts så mycket. Och nu är det skönt att han får göra poäng också så att det syns lite statistiken. Mm. 1 plus 1 igår. Så det, honom ska vi verkligen hylla. Han, han har verkligen växt i år med sitt defensiva jobb och sådär. Och täcker mycket ytter. Och sen gör han inte lika mycket poäng som förra hösten. men Nej, kul att se. Mm. Och sen var matchen över. Ja, nej, det, är, det är ju inte en match någon kommer mycket ihåg. Alltså det är ju... När vi firar julafton i år så har väl alla glömt den liksom. Det är ju på det här ja. sättet. Ja, det, det man minns var ju någonstans. Eller det, man kommer ju minnas då rättare sagt var någonstans. Alltså när, när Simon Hedlund presenterade sig så För det var väldigt fint. Ja, precis. Vi är ju inte riktigt vana vid den typen av spelarpresentation som... Som görs ibland i andra klubbar att man slänger ut någon på mittplan plan sådär. Men eh, det här blev ju väldigt bra tycker jag. Så är det med det. Vi har inget mer om matchen att säga men vi måste ju hylla den här nya isländingen. Andre heter han i förnamn. Baldursson, ja. Ja. ja. Sån till Först i Baldursson. Nej, dåligt skämt. Alltså Han borde ju vara son till Baldur. Ja. <laughs> ja. Det vet du ju. <laughs> Ja, jo, absolut Men jag tänkte att han, han kanske har en bror Som heter Förstig då, så heter han Andri Och så är det Tredje och... Jaja, Skitsam, den, den, den flög inte riktigt Men vilken jävla debut Jag kände någonstans, alltså, reaktionerna på läktaren Över hur liksom folk eh, var Begejstrade Över Baldursson Fan, det vet jag inte för jag har varit med om sen liksom När folk var tokhyllade Andreas Agusson När hans första match 2006 du har så gamla referenser, Kim. Jag skulle vilja jag tar det i Samje Bali istället. Då, så ja, jag, fan, den är kanske bättre på. Också. Den modernare referens. Jag gillar den gamla referensen. Ja, det gör, du, det gör du. Och det är helt okej. Okay. Jag, jag drog ju faktiskt ner förväntningarna på honom här i podden. För jag såg hans historik och hur mycket han hade varit skadad. Och det här att eh, både efter Köpenhamn och Nishmegen hade eh, köpoption på honom som inte utnyttjade, Och då blev jag lite så här att vi ska nog ta ner förväntningarna på honom Men, nej, men vad fan nu Det här såg ju hur bra ut som helst Pondus, teknik, han har ju alla ingredienser Just att han är så involverad I spelet direkt Letar läge för att få bollen Vinner boll Det, det är ju lite som att han, Det var André Römer som var där Eller att André Römer satt med en Playstation-kontroll Och styrde honom det, det var det som var det skrämmande Att det kändes så, det bara jätte ja. in i spelet ja och Det kändes ändå som han täckte mer yta än Römer och han, alltså han var överallt tycker jag. En, fan, nej, det är en otrolig härlig debut. Och, mm. Men också som vi har pratat lite om innan, vi har ju tänkt att Jihis ska ta den platsen och nu är det Baldursson här. Då, då, ja, det, är, det är lustigt där men jag tänker, om, om vi väl köper honom eller nu var det var lite årslån i och för sig men jag, jag skulle väl gissa på att i den ska premiären nästa år så sitter han och GD på de två platserna bredvid varandra. Ja, för vi är ju vi har ju många eftertraktade spelare i laget just nu så det hinner ju jag tror till exempel inte att Michael Beidou kommer vara kvar så jättelänge till. Så så det är återigen hatten av Timmy Tillin och Stefan Andreasson för att vi hela tiden är förberedda för vad som komma ska. skall. Nu har vi ju ja, ett kanonbra in i mitt fält till 2024 känns det som. Då har vi bara sett i en kvart borta mot Hammarby och Baldursson i 90 minuter här. Men pan, det är jävla härligt att se när spelare bara går in och tar för sig direkt. Som om de har spelat i Älvsborg i fem år. Vad... Om vi säger så här då, tänk om Baldursson är så bra så att han köps loss från vårt lån eller att det blir en, det kan ju också vara på det sättet att han kanske, han är bra men han kanske inte är jättebra, att det blir liksom Levi som valde att gå till Norrköping efter vårt lån, att Baldursson går till Malmö. Ska man ja, det... prata Jack, exempel redan? Det tänkte jag också, så här bra får han inte spela varenda match för då kommer ju inte vi han kunna spela oss upp sen. Vi måste ju, ja, kan vi inte, mm. om vi nu är Jeppe Karlsson går till Bologna kan man inte göra upp en deal där då så att vi, de ska ändå betala ut en peng till oss, tänker jag. Ja, det hade ju varit fint om vi har någon Allspurs profil som har varit nere i Bologna här nu under sommaren och kanske kan styra ihop det här, Glenn. Jo, men det, ja, nej, det, det är det här med lån. Man gillar inte lån. Nu har nej, vi en... det, det, det gör man inte. Men sen, nu är den, det här är ju ett ettårigt lån så nu kommer han ändå få vara, han kommer få en hel försäsong med oss och spela hela våren nästa säsong då. Fast lånet skulle ju faktiskt kunna avbrytas i vinterfönstret om någon köper men Det var väl så med någon spelare från Malmö som var utladad, det var Mjölby, som blev köpt nu i alla fall. Fast han egentligen har varit utladad i hela året. Men då borde ju vi få kompensation också, för då bryter man ju avtalen med oss. Ja Jo, jo men det... Man, vi hamnar i sådana här snåriga Nej, det vet jag absolut inte Men jag tänker vi inte garanterar att han är hos oss Ett år i alla fall Det hade varit tråkigt att se André Baldursson spela i Alkma nästa säsong Ja, eller Malmö Ja, för det hade varit ännu värre ja. Nej, men vi kan, vi kan släppa Baldursson för eh, Vi är överens där också vi, vi är överens om mycket idag Sen Eliska hem, Hedlod en bra värvning Och, och André Baldursson har gjort en jävla fin debut Ja Kul och gul Ja, vad måste... Nej, jag bara. Vi är inte klara än. Nej, men jag, jag vaknade upp lite bitter. Både igår på matchdagen och även idag. För jag... Jag känner ingen hype kring Älvsborg. Trots att det är guldstrid. In, inombords hos mig och mina kompisar. Där finns det hype. Men vad fan är det med alla andra människor? Vad är det för fel på folk i den här jävla stan? Jag blir trött. Ja, nej men det är väl jävligt trött. Så, för... Eh... Jag, menar, jag, jag, jag nämnde väl det liksom jag var ute med hunden i Malmö matchen hur folk började, började liksom, prata med mig när jag var ute och rastade hunden om liksom bara pratade jag med på matchen då med folk som liksom, jag hade pratat med tidigare på något vis då kändes det som det byggdes upp en hype men det verkar bara vara för de här matcherna i efterhand. Det, det jag kan fundera på det är ju alltså om vi då tar in att vi möter Djurgården Malmö fluffvit. Då, då kan vi räkna in 3 000 borta bort som lyfter siffran Skulle vi räkna in det i den här matchen så Skulle vi landa på runt 9 500 åskådare De här 5 000 då Som inte dyker upp För det är ju 5 000 personer Som har varit sugna och på Hälsbro innan det, det får vi klassas som en typ Som är eventbesökare Det är väl de som är på uh, stämplut. De uh, går väl säkert på uh, Spina med <laughs> Ja Coldplay och så vidare brukar VR Ja Dricker latte och så Men Den typ, de personerna De sitter ju inte och lyssnar på oss framförallt Det vore ju helt sjukt De tar nog del av Ellsports, de är ju säkert De följer på sociala medier men de scrollar ju bara förbi det Så de kan se vad Benjamin Grosso Lagt upp istället Och hur man ska liksom Nå ut den Fånga upp den gruppen. Och varför är den gruppen som större hos oss? Det är väl en fråga. Vi, måste, jag vi måste skaffa en pub på fler liktare. Ja, Jag tror alkohol eh, löser frågor. Men eh, vi har varit fler på arenan innan. Utan att det har funnits alkohol. Ja, nej, jag, jag håller med dig. Jag fattar inte vad det är frågan om. Alltså, om det bara är någon så här. Det kanske bara det kanske alltid har varit så här Bara att vi upplevde en Anders Svensson-hype i tio år jag vet inte det är så... Men, och, och den kom i samband med att de byggde Borås arena och så vidare också Så det hade ju flera och, och vi blev väldigt framgångsrika, framgångsrika där också mm. Men sen vi, jag menar, både, och Fan, alltså vi kom två år i Allsvenska 2020 Vi kom trea 2021 Det var visserligen mellanår på det viset förra året alltså, vi har ändå slått sig toppen tre av fyra år de senaste åren Ja, oh, och vi har lokala, fan igår så Kina var representerat på planen, Jung var representerat på planen, Bredare var representerat på planen, Svenjunga var representerat. Vi har ju den här härliga mixen också med gammalt och ungt, vi har profiler och lite lokala förmågor och så där. Det ska inte se ut så här. Nej, men jag, jag, jag läste ju då en text idag om öjs. Det var lite roligt att få perspektiv på en annan förening som går tufft publikmässigt. Öys hade förra året 1900 personer i publiksnitt. De ligger på ungefär 2200 nu och de har inte haft sitt hemma där i guys. det man ska med sig där är ju att Öys står ju, alltså de är ju topp när det gäller publiklistor historiskt sett. Nu har ju Bayern slagit några av rekorden, men Öys har ju suttit sitt, på många av de rekorden. Och där, i den texten då, så pratar man med en som är representerad i Fri. Ja, jag tror att han är anställd på sli. Han pratar om det här att man... man har är haft det Anton mycket... som du menar? <laughs> Nej, det är bara inte Pontus. Mm. Okay. Men att de, de har just mycket... De har haft de har präglats av event och skådare. Alltså när de, sen när det blev en hype i början på 2000-talet Så var det derbyna Och då var ju derbyna, det var ju som en springstinkonsert i Göteborg Att det är den typen eh, Folk de har fått att det, det skiljer sig lite i, i Mellan städerna Och där har vi dem här jag, jag menar ju att de här 5000 personerna Det är ju dem man måste jobba med Och hur man når ut till dem Familjeläktaren, succé Det har varit perfekt gör jag den fickan, Succé ja. Och, och de koncepten, de ska man ju göra bättre för det är ju det som fungerar. Men just de här som kollar vad Bianca och en äter till frukost. Nej, fan, nu penaliserar man alldeles för mycket. Du fuskar in på den här in då, Jo, men det, det är ju så, ja, det jag är inte ser så att... konstigt med tanke på att vagnning gråss finns i Sverige precis hela tiden. Ja, men det, det känns inte så. Alltså, om man ska generalisera, är det inte den typen folk då, som bara de är där det händer? Ja, men precis. De är trendföljare på något sätt. Bara. Ja, och uh, den gruppen är svår att nå också. För att de går dit, alla andra går. Så att det krävs ju att alla andra i den gruppen går dit. Ja, men det märkte man på Blåvitt hemma när så här, folk frågade om biljetter och grejer. Ja, och och, där och, och, var det men... också ty tydligt att folk som inte är vana att gå på fotboll var på och det. det. Är, ja, det börjar fan koka i men jag tänker på det. att... Uh, jag alltså frågar efter biljetter till mot IFK Göteborg för att det var slutsålt och sen när vi möter Mjällby med tio omgångar kvar i Allsvenskan när vi leder serien nej men då har vi hur mycket plats som helst bara igen. det fascinerar mig det här mm. ja jag vet inte var vi ska komma sen blev jag sur också på Brås tidning det är jag i och för sig ofta men det här när man jag vaknar på morgonen tar fram telefonen ska jag gå in på bt.se och läsa lite om matchen. Nej, men då får man ju scrolla sig igenom halva deras jävla sida för att läsa någonting om Helsingborg. Det är ju också nej jag blir trött. Ja, nej men det där spelar ju också roll. Alltså det är väl det där kan väl ha en stor roll i att vi har många event och åskådare också. Att eh ehm alltså, är en Rätt stor tidning för ett stort område Men vi, vi blir ju liksom bevakade på ett annat sätt Om man jämför det med AIK Djurgården, Hammarby eh, Blåvitt så de är ju mer eh, Det skrivs mer av dem i riksmedia På ett annat sätt Vilket gör att pressen här på oss Är annorlunda Alltså hur man, hur man skriver om helst Och hur man konsumerar nyheter om helst Blir ju annorlunda på det sättet uh, Nej men Betes är ju på med sina bengalinsändare sändare Och sådär och Ja, ja. det får de väl göra. Vi, vi kommer ju aldrig få, någon, vi kommer aldrig få någon hjälp av dem, är ju känslan på att dra folk. Och det ska vi inte räkna med. Vi ska ju klara det här ändå. Ja, men hur fan hur? Vi kan ju inte slänga in, i gross och klara det där på Ålgårdsläktaren <laughs> för att folk ska gå på matcher. <laughs> Nej, det det varit något. Nej, det är svårt alltså. Men vi, vi får släppa det, alltså vi... vi... Det där kommer ju vara en återkommande grej för väldigt lång tid framöver. Nu ser jag nu kommer... framför mig. Jag, bara jag ser framför mig att Kristina Skolin står och delar ut ballonger på Ålgårdsläktar mot Peking. Ja, någonting sånt. alltså fan Stoppa in Kim i en clowndräkt eller vad som helst. Någonting måste ju hända. Vi kan inte Nej. hålla på. Inte. Ja, men det är just det. Det är ju inte en grej som gör det. Det är många saker över tio år som gör skillnaden och det är ju det som som behövs, och jag, jag måste ändå säga Att det, hänt, det har hänt saker i år och Det jag gör, är sagt, ja, sen, sen blir det sent att vi Jagar guld, och sen så ser det ut som det gör Och sen så vet man det, att ja, men det kanske Blir en guldmatch i Slutet, det är väl AIK Sista hemma matchen, och då Kommer det, de här eventen Ja, det är jag som har fel Eh, och då kommer de. Eh... Men, och det, det stör mig så in i helvete Då ska de jävlarna vara led. det. var precis som liksom när Sverige spelar fotbolls-League 2018. Då skulle liksom mina kollegor helt plötsligt gå hem på lunch och kolla på den här jävla matchen. Utan att ha sett den jävla kvalmatchen. Men då skulle alla vara lediga. Då fick jag sitta kvar på kontoret för att det skulle vara öppet till klockan fyra. Ja, den du sett kvalmatcherna. Så att det är ja. mig så in i helvete jag menar, Hur många har kollat på damernas liksom Kvalmatch till, till, till VM nu då? Men alla sitter bänkade nu, jävlar Ja, folk tänker inte som det gör mig, Kim Det var ju likadant med mig alltså, Jag kände så här. nu jobbade jag ju under Damernas fotbolls-VM ja. <laughs> Jag kände också så Att jag ja, här ska jag inte bli för engagerad För jag har ju inte brytt med om damernas laget tidigare ska jag, och det ja, man, det, men, men det där är väl också en skillnad Mot 2006 till 2010 Att sociala medier har dykt upp därefter och då blir det där, det blir lite mer trendkänsligt sånt. Och det, det är därför det är så Jag, jag upplevde inte att folk satt uppe 2003 och såg damernas Jo, det gjorde det ja dålig ja, jämförelse Men sociala medier har ju en del i det här såklart så, så, sen, är det ju, sen är det ju roligt att liksom, Damernas succé i VM Uppmärksammas I Sverige på ett helt annat sätt Vi har ett damernas lag i, i fotboll Som har tagit x antal medaljer under 2010-talet Så det är... Men jag tänkte gå in på det. Det viktigaste är ju ändå att det går bra för Älvsborgsdamer. Landslaget skiter vi ju som alltid. Ja. ja. Älvsborgsdamer, då åkte ur Svenska Kuppen här i veckan. Mot, eh, alltså typ den, den, jag vet inte om du har spelat fotbollen mer senare tid på Borås Arena för matchen börjar 2030 och sen gick den till förlängning. <laughs> Så jag, jag kan erkänna att jag orkar ju inte se hela matchen. Nej. Jag... Nej. Jag tänkte de här europa matcherna vi spelade 2013 var väl senare kanske? Med herrarna. Ja, just det. just det. Men ja, ja men... Det, det är ju sådär även. Men det är ju ett bra lag man möter där. Så att det, är ju en, det var ju en värdemätare. Så det, det är ju, alltså att man kan spela jämt det måste ju anses vara väldigt bra. Då, då vill jag ändå säga att det finns ju en match där alla borde plita ner i kalendern. Och det är ju 14 oktober. Då är det ju sånt där landslagsutbrott som Olle hatar. Det är en lördag tror jag. Eh, klockan 14 Någon av möter Trollhättan Där antagligen det avgörs Om Älvsborgs med vinner serien inte Det är en otroligt viktig match Nu kommer man ju få spela den utan eh, Kalinski i mitt försvaret Men jag tycker ändå att folk ska ta sig dit och titta på den För den, eh, den är viktig För Älvsborgs fotbolls framtid Den matchen Det är den verkligen, för vi, i år vill vi ju verkligen Vi vill gå upp i år Och Trollheten är vårt enda hot Så det kommer bli en grymt viktig match Mm vi hoppar tillbaka till herrarna då, för vi har ju... Fan, vi är i en guldstrid. Det är svårt att formulera de orden ibland, men det är ju så det är. Och vi har passerat två av säsongen nu. Det har vi gjort. Det har vi gjort. 15 bollar insläppta och en jävla massa jorda framåt. Och Olla har ju sagt att vi har säkrat Europaspel. Det sa du redan i juni, tror jag. Aha. Så att... Eh... Varför säger jag sådana saker? Det är ju så dumt. Men, men, men nu, nu känns det som att vi har gjort i alla fall. Men vi möter Norrköping då. På måndag kväll. Som Norrköping vann idag. Måste jag satt, på. satt hela matchen och försökte jobba in ett gudkort för Traustasson. Men det fick han ju inte. Det, den formtoppen han sitter på just nu, den är duktigt bra. Ja, man, är lite, man är lite skräck för Norrköping nu. De är i bra form. Ja, han har väl, är det åtta mål på nio matcher nu? Nio matcher. Ja. <laughs> men det, de har tuggat igång och det känns som att är min namne som till tränare har ju fått, alltså jag har ju inte trott på honom alls, Glenn Riddersson. Det, alltså han känns som bara att han har varit för arg. Det känns som att han typ skrämmer spelar, men nu känns det som att det är lite ordning på, på laget där. Ja, men sen det jag tänker som talar för oss det är ju ändå att de fortfarande känns rätt ojämna. Även om de har gjort det väldigt bra de senaste omgångarna så är det höga toppar och djupa dalar där. Så det är väl bara att hoppas att de träffar en, en dal när de kommer hit. Ja, sen också att den första halvleken mot Aik tycker jag också blottar att det är ju försvarsmässigt. Det är inte särskilt bra? Uh... Vi ska ju tänka att Niklas Gunnarsson har ju i stort sett varit ordinarie där i, under sommaren. Och det, det säger väl någonting om någonting, tänker jag. Han har ju lämnat nu. Ja, han har lämnat nu. Det har han gjort. Men jag ville få in en älvsbörskoppling där. Jag tänkte att vi ska gissa lite startar, eller va? Backlinjen är heljuten. Målvakten är heljuten. Du kommer vi ställa upp på mitten, Kim? Mm, jag tror nog ja, Det är svårt. jag tycker inte Söderberg Var, jag tycker nästan att han Kanske hade förtjänat en match till Men jag tror det blir Boateng Baldursson och Beidou Ja, du håller med Eglan Ja, det måste du bli Ja, men då är ju mittfältet givet också då Det är ju tre här. Och fan Det här med yttrarna är givna Och sen den där centertanke på topp Det blir ju Svein Nej, jag, jag tror på... Jag, jag, tror, fick, jag tror det blir... Vi byter igen. Ja. Det känns som de sista matcherna här nu så kommer mycket handla om eh, perfiks fysiska status. Alltså hur mycket klarar han av att spela? Mm. För det är också... Det tänkte jag på inför matchen här nu igår att... Eh, om spelet låser sig så, alltså vi har ingen annan bättre inhoppare än Per Frick då. För det är ju fan en kille som väcker laget oavsett läge. Så han är ju väldigt trevlig att ha på bänken också. Det där är ju också lustigt nu när vi möter Peking att det är ju exakt samma för dem med Totte Nyman. Som idag också låg och vred sig i smärta i första halvlek. Spelar vidare sen, men det känns som att det är, är verk verkligen en likvärdig situation. Totte, Peking, fick i Elspår. Fan, men det, det är perfek och Tottenham det, det är killar man gillar ändå det är allsvenskan för mig. Ja, jag, jag tror vi, jag någonstans tror jag vi hamnar i att De det kommer växeldra här och tura som och starta tror jag. Ja och sen kommer vi ju Simon Hedlund jag, jag vet inte han vet ju inte ens själv när han är spelklar så det är väl lite svårt att sitta här och... Men det, det kommer fram sen att det, det är det Värnamo man siktar på i sådana fall. Ja, ja. matchen mot Värnamo där. Så vi ska nog inte räkna med honom riktigt än, men eh, det, känns, det känns jävligt bra med en, två raka hemmamatcher nu. Ni håller med, ni håller med. Två raka hemmamatcher? Ja, vi, vi spelade ju igår och så spelar vi nu på måndag. ja. ja. Nej, men, är på... Det, jag, det jag tänker att du glömmer är ju att jag har en match på onsdag mot Lund. Ja, just det, för fan, förlåt. Vilken, vilken värdelös programledare jag är. Jag är ingen bra studievägledare alls. Ja, nej, Vi möter ju Lund här på Klostergården Och den ska ju Kim åka på så jag var lite ja. förvånad att han ja, Av en tillfällighet Så ska jag ner och hälsa på vår kompis Linus i Malmö Och varken jag eller han hade tänkt att vi spelade Mot Lund den här matchen så att, Vilken ja. tur är det där Han ja, vill ju också åka bara för det ja. ja, Bilen jag... avgår 10 i imorgon Om man då ser till förra året När vi åkte ut mot Oskarshamn Så är det ju en match man inte ska eh, Se mellan fingrarna för mycket Alltså det är ändå ett division 1-motstånd Lunde är också ganska bra i division 1 i år Så det kan bli lite att bita i Jag tror inte att vi vågar Liksom Jag, jag tror ju inte vi kommer starta Med bara ungtuppar Utan ja, ja, vi ska vara försiktiga där Ja just nu ligger de ju fyra i jätten Bakom, det är ju Falkenberg Och de lagen där Men Vi kan väl låna att Tim Rönning startar i alla fall Tim Rönning kommer nog starta, ja mm. uh. Gustav Henriksson måste vi ju nämna. Fan vad alltså det är synd om honom. Mm. Nu har han, han fått en till smäll mot huvudet. Så nu får han spela i en sån där... Han tränar he... i en hjälm i alla fall. Ja, han tränar i en hjälm i alla fall. En sån där hjälm som, vad hette han? Backen i Kalmar. Som var i Ukraina. Ja, men han från äh, Stichund, ja. Douglas Bergqvist. Douglas Bergqvist, ja. En Douglas Bergqvist-hjälm har Gustav Henriksson på uh, skaftet. Um, så, men vi hoppas ju... Tjoka kommer att få spela ja, jag, jag, jag hoppas inte att äh... Du vill se absolut bästa start eller nej, nej, det är klart jag inte vill det Det, det måste varvas lite här nu men... Men jag, jag, jag, jag tror att vi vilar en mittback Jag, jag utgår från att Bo man plockar En av Hult eller Johan Larsens platser Vi spelar Tim Rönning det, det känns som liksom Bara för att avlasta dem Jag tror inte Perfikt spelar mot Lund ja, Det vore faktiskt äh, galet som man gjorde Ja, nej, men även Niklas Hult har idratt med småskavanker, så jag skulle tippa på att det blir Johan Larsson och André Boman på ytterbackarna. Ja, Tjuka och Gustav Henriksson ytterbackar, om de är speldugliga. Annars får det här Sebbe spela igen. Nej, men, <laughs> eh, men, men det är just det, Oskar Chansmarten, det, de var ju ett bottenlag i Dijonet. nu ja, vi... Men vi har, vi, vi har, Jag tror vi har lärt oss av det här nu, och att inte slappna av när vi möter ett Dijonet mot motstånd jag kan inte säga det förrän vi har mött dem och slagit ut dem Jag hade kanske mer gissat på att Seb Holmén startar ihop Med Gustav Henriksson Ja, alternativt Tjocka då Men det är det också att Tjocka gå före på bänken Så att då borde han gå före i rangordning Men det tror jag har handlat med den här senaste Touchen på huvudet På Henriksson Ja, och då kanske inte han ska spela på onsdag heller då Nej, Nej vad står det? Gått tre dagar till Nej, jag vet inte, Nej, men alltså, nu, nu tänker jag, nu vill man Testa alternativ ihop med, med Holmien Ifall eh, Buhari skadar sig igen mm. Ja Nej, men oavsett Det blir ju Glöm inte av det på onsdag kväll att då få... Alltså det är... Nu ska vi ju spela i Europa nästa år ändå då, Men fan, man vill spela Svenska kuppen på vår säsongen Det är roligt Ja, och få det istället för en massa träningsmatcher Mot danska lag ja. som, som sedan Värvar våra mittföljtsanker Och så vidare Då kan ja. vi tillbaka en, en ytterligare ställe Visserligen men... ja. Det om det Lund Borta på onsdag Norrköping hemma på måndag Rolig, Roliga dagar framför oss Vad ska vi avsluta med för låt då Inback är Vi får hitta någonting där Timbaktu är från Lund Ja, då kör vi något med timbaktu. Så hörs vi grabbar på ja, inte, inte botten i snodd, för nu är det precis tvärtom Nej, precis Sången om Varberg där han har skrivit Ja, nej men vi hörs grabbar Så, så ta hand om det Ja, man får inte vara med I lägen, man får ingen chans Vattenmarkedag Så ska jag visa alla Att jag kan allt det här bara stick i väg Lille här i härifrån Det blir bäst om du gör så här Du fattar inte vad vi har på gång Men jag vet mer än de Men nu vill de inte höra på Du säg att tills du blir stor Då kommer du nu.